god aften eller hvad det nu er der hvor du opfinder, øh, opfinder dig opholder dig eller befinder dig hvad det jeg vil sige og velkommen til brætspils klubben her på Studen Radio. <laughs> kan du altid være Jeg ja, har altid <laughs> svært ved jeg vil altid gerne spil cafeen. Nu okay. skal vi på professionelt. Vi har en gæst i studiet forresten. Jeg hedder Jakob. Jeg har sammen med min med normal medvært Jonas. <laughs> ja, og vi har en gæst. Vil du præsentere dig selv? Jo, gerne. Jeg hedder Thomas. Jeg er Thomas Ejlerson. Og er du Thomas. Og hvorfor er du her? <laughs> jeg er blevet inviteret i dag Ja, det var, Æh, ja, det var meget, meget sødt af jer vi har, øh, vi har lagt på skinner en lille brætspilsfestival i Aarhus Vi kalder den Aarhus Brætspilsfestival Og den er jeg medarrangør af Og så har I fanget min mail og mit navn Og så har I ringet til mig og skrevet til mig og, øh, og, og spurgt om jeg vil stille op til jeres podcast Det vil jeg selvfølgelig gerne Og fortælle lidt om festivalen okay. Ja, det er vi super glade for det, Du er faktisk også vores første gæst i studiet skal det siges Første gæst nogensinde Så det sinde. er, det er helt, øh, helt nyt og spændende teaterier vi er kommet ind på Ah <laughs> men det er jo fantastisk <laughs> Jeg regner med at du ikke bliver den eneste <laughs> Tak fordi jeg måtte komme med Ja vi er super glade for at du vil stille op ja. Øh, og Aarhus Brætspil Festival øh, er selvfølgelig så det vi skal snakke om i dag Det øh, foregår den 3. til 5. marts Ja første weekend i marts Jeps. Og øh, det er fra ja, fredag middag til søndag middag Søndag, fredag eftermiddag til søndag eftermiddag, vi har lavet det sådan en, en 48 timers øh, event okay. ting, så, så vi er på fra kl. 17 til fredag til øh, søndag kl. 17, så 48 timer, nonstop, mere eller mindre, hvis man har lyst. Og det foregår stadig ned i Sydbyen, i Aarhus. Lige syd for ja. Forhus, ja. Højbjerg. Man man kan der ned med øh, 6 en eller sådan noget ud fra Ringvejen, Ringgaden, oh, af. Der er mange busser, der er <laughs> ja. fire, der 4 km. Jeg har målt op. Ja. <laughs> uh, så der er simpelthen 4 km fra banegården. Og man kan gå derud på en øh, 45 minutters tid. Jeg fandt selv ud af, at det er fint for mig, for jeg kan tage en jeg kan tage en A-bus øh, hjem. Og noget frem og tilbage Det, det er nemt Jamen ah, det er smukt 100'erne går der De blå busser går ja. lige forbi døren og, og nummer 18 går også forbi er Der er mange forskellige Nummer ja, 18 er også Det er også nemt for dig Det er i hvert fald ikke Det, er ikke, det er ikke et sted uden for byen Man kan komme til hvis man bor i Aarhus øh, uden. Hvis man ikke bor i Aarhus Så kan man også overnatte der Det kan man Vi har ja. lavet overnatningslokaler Så det er også for alle uden for Aarhus Der er velkommen til at komme til Og i mad også Man kan købe morgenmad Aftensmad og der er en kost, man kan få frokost, eller hvad? Ja, det kan, ja. Man, man kan få det hele. Vi har, vi har forsøgt at alliere os lidt på kryds og tværs med forskellige af de lokale derude. Og, og de har været rigtig, rigtig gode til at hjælpe. os med gode priser, synes vi selv. Øh, så, så ja, vi har lavet en, en pakkeløsning. Hvis man kommer langvejs fra, og det er der heldigvis mange, der, der gør, øh, er, de, er de mest entusiastiske, så, så kan man simpelthen bosætte sig derinde fra fredag eftermiddag til søndag eftermiddag og få stort set det hele med. Jeg skulle være til at sige, for hvad lige kan se, altså Kostalugi for en hel weekend for 135 plus billet til det hele. Det er jo ikke, i hvert fald ikke dyrt. <løb> Nej. <løb> kan, vi, kan vi vist roligt blive helt ja, om. Altså nu, vi skal lige passe på med Kostalogen, fordi Kostalogen det er med morgenmaden. Nå, ja, det er jeg. overnatning og morgenmad. Og øh, øh, så, så, så, så godt spiller klaveret heller ikke, du ved, men, <løb> men, men, men, men det er tæt på. Vi har faktisk lavet, jeg tror vores, vores frivillige ordning, øh, vi har en, en, en stor flok frivillige heldigvis. Der har vi faktisk lavet en, en, rigtig, fået en rigtig god aftale Med en af de lokale madleverandører derude og, øh, og der får vi overnatning 48 timer To gange overnatning To gange morgenmad Og en sandwich med For de 89 kroner Vores frivillige billet den sælger for Så det er, yeah. det er lidt Så skal vi, Så skal man selvfølgelig ud og købe lidt ekstra Man skal have lidt drikkevarer man skal have noget aftensmad Og aftensmad det byder vi så også på Ja hvor lækkert Men øh, ja Første spørgsmål er næsten, hvordan får man lige ideen til, at man vil starte en brætspilfestival her i Aarhus? Ja, hvordan får <laughs> man. Øh, man? er skængende sindssygt <laughs> det, det, det Man er først og fremmest meget nørdet i forhold til at have mange brætspil Og have lyst til at spille mange brætspil Så først og fremmest så er det noget med lysten til at få mulighed for at spille nogle flere brætspil, der driver et eller andet sted Øh, vi Alle os der spiller brætspil, Vi ved jo at det kan være smad og svært at, at skaffe nogen der gider at spille Når man selv har lyst til at spille øh, og, og når så andre har lyst til at spille Så har man ikke selv lige tid Så det, det der med at kombinere Især når man når man op i alderen Ligesom jeg er så, så, øh, Og har børn og, og, og arbejde Så kan det være smad svært øh, Så den der lyst til at, til at finde ud af et sted Hvor man, hvor man kan sætte sig ned og spille den, øh, den, har, den har nok drevet øh, jeg og i hvert fald på stykker de andre arrangører. Så altså sådan en eller anden form for frivillig er næsten det jeg hørte dig sige, at det det vi Ja, yes, yeah. og, og den har så bidt mig lidt i, i haserne for det så meget fri får jeg skulle nok, ikke Når det kommer til stykke. Det er faktisk, jeg kan godt forstå den der, Fordi jeg har ikke noget problem med at tilmelde mig eh øh, brætspils weekend. Nu ser weekend skal jeg spille brætspil. Men jeg har for virkelig aldrig arrangeret at spille noget brætspil normalt eller komme nogen steder hen og spille brætspil. Mm. Men når det er en hel weekend så er det bare det, man gør. Spiller man brætspil hele weekenden. Er det dejligt, ikke? Det lyder det rigtig fantastisk. Jo, tak. <laughs> vi håber, der er mange, der fanger den og tænker, at det er lige os. Og så kan man altså, hvis man betaler lidt ekstra for aftensmaden og, og, og, og hoster op med lidt til nogle drikkevarer, så kan man få det hele. Stor set, vi har simpelthen så gode faciliteter, man tror det er løgn. Det er lækkert. Men har ikke også smidt øh, mange timer i det? Efterhånden ville jeg næsten gæt på Så helt, øh, som du siger Hvis du både skal arbejde under festivalen Og har på mange timer inden festivalen oh, Det var der sindssygt kom ind i billedet <laughs> det, er, det er ikke Det er ikke alt for ondt At være lige så vanvittig som mig Men øh, vi er glade så længe Så længe kliveret <laughs> spiller ja. hvor, nu er jeg sådan lidt, hvor, hvor meget tid altså, Hvem er I er I, i, hvor mange er I sådan en basis og Hvor meget energi og tid har I lagt i At, at få sådan noget op på at køre Arh, men det tør jeg slet ikke tælle på, så vil jeg blive dårligt. Men, men, men det, er, det, er, det er rigtig meget Selvfølgelig er det det Jeg har, jeg har øh, I efteråret gik jeg og talte med et par stykker om det øh, meget lidt lidt Drøftede tankene et par gange og, og alle sagde bare Ja, det skal du da gøre og, og, og Hvor kan vi gøre det hen og Jeg vil gerne hjælpe og, og så kom der sådan stille og roligt et par stykker øh, Så omkring efterårsferien Der, der ringede jeg til, øh, til En af mine gode venner og spurgte, om han kunne tænke sig at være med på, på det her arrangement. Det ville han helt vildt gerne. Ringede til en anden af mine gode venner og spurgte, om han går. og det ville han også gerne, men der var lidt ja, nu skal vi lige passe på tiden, sagde han også, og, og jeg har også job, og, og hvad kan vi gøre? <laughs> øhm, så, så, og så var det faktisk i efterårsferien, eller efter, lige efter efterårsferien, at jeg gik ud til øh, de lokaler, øh, vi har, og spurgte dem, kunne det der så gøre? Ja, det kunne det sagtens. Og øhm, og så tog det ene skridt det andet. Vi slog, et, vi slog en tanke op på det, en af de Facebook-grupper, vi har, der hedder Brætspil i Aarhus. Hvor vi selvfølgelig også kender mange af dem, der er der. Der er, der er flere hundrede medlemmer i den gruppe. Så der fik vi meget hurtigt, meget god respons og sagde, det synes de var en god idé. At prøve det lokale, og prøve idræts- og efterskolen, og prøve gymnasierne, og prøve det ene og det andet. Så jeg var lidt rundt og kigge stille og roligt. Men og, nu, og så endte det med, at, at vi blev en, en, en håndfuld, der tog affære og har sparet med hinanden. Øh, jeg er ikke bare for at sige, at, at jeg har selvfølgelig, fordi jeg var startarrangør af det, så har jeg selvfølgelig siddet med en masse tråde og brugt en, en, en hel del tid. Øh, det løber nok op i et par timer dagligt de sidste par måneder øh, i, den, i den dur specielt også i opstart, kunne jeg også give mig til, altså sådan, ligesom lidt mere delegeret, det er en eller anden forstand, bliver det så ikke nemmere at få styr på? Eller? Det kommer meget an på, hvor god man er til at, til at uddelegere, det har jeg ikke været særlig god til, men, men jeg tror, det kører nu, jeg tror, der er kommet så mange, vi er cirka 10 lige nu, som sådan er, er, er, er, har hver sin lille delopgave, og hver sit hovedområde, hvad skal man sige, og, og hjælper rigtig godt til, øh, og, og det er jo helt fantastisk, og de er meget dedikeret alle sammen. Og det er ikke fordi, at dig eller nogen af de andre har sådan erfaring med at arrangere noget lignende, tænker du det? Jo, jeg har, jeg har personligt har meget erfaring i, i alle mulige henseende projekter i forhold til mit arbejde, men, men, øh, men det er altid spændende at lave noget nyt, og det er det her, det, det er ret nyt. Hvor, øh, nu sagde du i rendet med, at, at du oprindeligt regnede, at der skulle komme 50 personer. Og sådan noget. Hvad er job oppe på i tilmølgende nu her? P.T.? Så vidt jeg, nu har jeg tjekket vores online ting i et par dage faktisk. Det er lidt absurd at sidde her og sige <laughs> det. Det er faktisk et par dage siden, jeg har tjekket, men, men, men øh, 200 billetter, hvoraf øh, i hvert fald de 150, det er weekendbilletter, det vil sige, de er der hele tiden. Okay. Ja, det præcise tal kan jeg ikke give, men, men nej, nej, cirka nej. 200. Cirka det det stort 200. Stort, vi taler af, ja. Ja, og det er vel at mærke øh, på et tidspunkt, hvor vi har ligget stort set stille i 14 dage, fordi vi har haft travlt med at organisere det hele, inden vi så går i luften med noget reklame. Og det ja. kommer altså her i løbet af et, et, et, en dag eller to. Så der er stadigvæk... Der, der, hvornår, hvornår har I udsolgt? Det har vi ikke. Det har det. I ikke? <laughs> ja, jeg, jeg, vil, jeg vil være ked af at sige, at vi fik udsolgt, faktisk, hvis jeg skal være ærlig. Det kunne selvfølgelig være fedt at sige, at nu er der udsolgt, at I kommer ikke ind. Men, men jeg vil rigtig, rigtig nødig afvise nogen i døren, ja. fordi vi ikke har plads. Men det, det er ikke sådan, at I siger, at vi, vi har kapacitet til 250, og så er der ikke flere. Så hvis man Ej. sidder og tænker, skal jeg, skal jeg, skal jeg ikke... Så kan du godt vente lidt Du vil have folk til at i god tid ja. men, men hvis man sidder og tænker Åh, oh, det ved jeg ikke, jeg ikke lige, om jeg kan den weekend Så kan man også vente tættere til, til på Ja, men, men. <laughs> ja, ja, vi har selvfølgelig et max ja, ja. Øh, Og vi ligger på Vi har været rundt og tælle stole og borger Og kapacitet rundt omkring i lokalerne Vi ligger på noget, der ligner 500 mennesker Og så er vi altså også fyldt op så Det er hvis, også et godt vej til endnu Der er et godt stykke vej så ja. men, men, men lad os nu se vi, vi, vi regner med at komme til at lægge på 300 mennesker hele tiden i huset. Og det ville jeg også synes var fantastisk. Mm. Det lyder godt. Så det er faktisk, jeg sad tidligere, men der var der også en på det spørgsmål, om ø, alle de mange ting, der kommer til at ske, om I regnede med, at I fik nok folk til, at der kunne være optaget på det og det hele, og alle mulige under events. Øh, og det ser ud til, at det har I. Skal vi... Hvad kommer der til at ske? Gør mig rundt. Hvad? Hvis vi nu skal... Ja. Vi kan starte med, tænker jeg, miniatyrspil. Fordi det er vist noget, der, som jeg har forstået på der er ret meget fokus på i på festivalen. Ja, både og. Vi har, vi har lavet et zone inddelt. Så der er, der er zoner i forhold til... Sådan fire hovedzoner i forhold til, hvad man gerne vil spille, og, og hvor, hvilket niveau man er som spiller. Og øh, lige nu, der, der ser det ud som om, de to største zoner, det er... Begynderzonen, altså grøn zone, som vi kalder det, hvor der er lavet en masse aktiviteter for nye spillere, unge spillere, øh, nysgerrige, folk, der bare kommer ind, familier måske med større børn. Øh, og så har vi en rød zone, som er figurspillende, altså miniatyrspil. Ja. Og den, den er altså også blevet stor. Og de har stort set de, de bare løbet. De, de her figurspillere, de, de kom ind ad døren lige pludselig og sagde, må vi ikke være med os? Og, og det var egentlig også tiltænkt, at, at de gerne måtte det. Så det, det, det var vi glade for, at de kom. Og de, og de løb med, med stafetten meget hurtigt og, og, og, og udfyldte en masse brugere. Og jeg måtte sige, stop til sidst, for vi havde ikke plads. Ja, Nå, fordi vi stod og snakkede os omkring, at det virker til, at der er ret mange også turneringer i miniaturespil. Øh, men mange siger her, at Venstre har også ret mange øh, turneringer i kortspil. For eksempel Magic the Gathering er som regel et standard i alt, der har med brætspil eller kortspil eller turneringer at gøre, at de er der også i en eller anden forstand. Ja, dem har vi valgt ikke at sætte Ja, det er det, jeg ja, efter. Det var ja. sådan et bevidst, at man ligesom måske lidt havde valgt dem fra. Ja, det er lidt bevidst. Øh, det må jeg indrømme, det er det. Vi har, vi har, vi har valgt at fokusere på brættet, øh, og, og selvom der selvfølgelig vil være mange kortbaserede spil med... I alle mulige former Vi nævner Seven Wonders for eksempel Det er jo masser af kort, der er ingen, der er ingen bræt øh, Men der kom men, du lige af uh, min yndlings Ja, men det er også et dejligt spil så, så, så på den måde, der findes jo masser af spil øh, Dominion osv. som er kortbaseret Men, men, øh, men lige præcis Magic har vi, har vi simpelthen valgt at sige Det, det ønskede vi ikke at, at, at målsætte øh, Vi var måske lidt bange for at, at det ville blive det Og så underspille alle de andre ting Vi har valgt at, at fokusere på brættet som i et fysisk bræt, øh, hvor, man, hvor man arbejder på øh, hen over et bord, og, og, og, og, og så har vi altså sagt brætspil og figurspil. Ja. Nu snakker jo lidt om turneringer. Øh, der er en men det kan være noget, du har sagt, giver et svar på det her. Øh, hvor, næsten alle turneringer, det er figurspil-turneringer. Der er ikke nogen rigtig nogen brætspil I har ikke noget cola eller ticket to ride mesterskab. Er det så fordi, at det er figurespilsfolkene, der har taget det og analyseret det selv. Ja, figurespilsfolkene har været hurtige, som jeg sagde, i løbet med stafetten meget hurtigt, og, og kom ind og sagde, at vi, laver lige, vi står lige 10 bruger op her med Malifaux eller Warhammer eller et eller andet. Øh, sindssygt. Så, så det var smadret spændende. Og, øh, og, og, og, og, og, de, og de er vant til at holde turneringer, de er vant til at lave det. De, de gør det på, med, med jævne rundt omkring i Danmark. Og, øh, så, så de har også noget erfaring, som vi kan trække på. Men der er nu altså turneringer, også for de mere ordinære brætspil. Okay. Vi, er, vi er bare ikke kommet så langt, som til at sige, at vi kan garantere, at, at det er virkelig det, der, der kommer til at blive. Men vi ved nu, at der bliver nogle små turneringer i forskellige typer brætspil. Øh, først er der nogle af de små øh, designere, som kommer og, og prøver deres spil af på folk. Øh, altså små designer, mener jeg. Øh, nye danske brætspilsdesign, som mere eller mindre selvfinansierede har lavet et brætspil, og så kommer af og, og, og, og mener, at det her det kan blive et, et godt forum at prøve det af, og det håber vi så selvfølgelig, at det bliver for dem. Så, så det, er, det er en ting, øh, og, og en anden er, at vi laver, eller der bliver lavet nogle små turneringer, blandt andet snakker du om Ticket to Ride, og, og den ligger faktisk på tegnebrættet, vi ved bare ikke helt præcis, om, om vi har nogen til at styre den endnu. ja det, øh. mm. Ej, jeg mener, også, lige et kære program, så ser ud til dit. Det er sådan nogle nyere designer eller for, for at promovere dem. Ja. Men det er planen, der også skal være nogle af de mere, turneringer, mere de klassiske. Det er planen, ja. Vi, vi, kommer med, med vi kommer ind med noget pandemik. vi kommer ind med noget Ticket to Ride, vi, uh, vi kommer ind med nogle andre ting, som, som bliver styret af, af folk uh, i, lidt større, i lidt større stil. Hvis der er nok tilmeldinger, så vil der også være noget Memoir 44, uh, ved jeg, der er en der der står tripper for at komme i gang med en turnering i Memoir 44. Det håber jeg vildt, han gør, fordi han har en masse spil med under armen, og, og det kunne være ret fedt. Nu sagde du lige uh, Pandemic. Der er noget, hvad var der noget, Mega Pandemic, eller Pandemic? Pa pandemic Survival øh, har vi siddet og studset lidt over, og jeg synes, jeg har hørt det før, men aldrig rigtig helt fundet ud af, hvad det egentlig er. Nej. Er det, det noget, du har styr på, hvad det er for noget? Nej, jeg har ikke haft meget styr på det. Det er <laughs> nyt. Det er, det er et nyt setup i, pan i Pandemic. Som, som der, kom, der kommer simpelthen en, en, en, en gruppe, øh, som har det her med under armen Det er også nogle af vores sponsorer Og de vil selvfølgelig gerne pushe det her spil Og det har vi sagt, det må I gerne, øh, hvis I holder noget, noget fedt for os Og det har de så lovet at gøre Og de kalder det for Pandemic Survival Turnering Jeg aner ikke, hvad det, for, hvad, hvad det er for noget men Har jeg, jeg... det noget at gøre med Pandemic-spillet? Ja, selvfølgelig <laughs> <Okay>. altså, det, <laughs> Som jeg har forstået ja. det altså, Så er det lidt en måde at spille altså, Pandemic kompetitivt på Ja og altså sådan, jeg ved ikke helt, hvordan man får det keyword, gjort, det lyder virkelig interessant. Ja, jeg glæder mig også til at se det. Altså specielt fordi Pandemic har fået lidt en revival med det Pandemic Legacy, der kom ja. for nogle år siden. Så jeg ja. tror også, det, der, det kunne ikke få det mig andet, end der kunne være interesse for det. Nej, jeg er ret sikker på, at det, er en, en, altså det ligger simpelthen meget i ordet. Jeg er ret sikker på, at det er en, en ny øh, opfindelse inden for Pandemic-genren eller spillet, at, at man så laver en, en turnering der er vinderbaseret, så man skal have en survival rundt af en eller anden ordning. Ja, ja. Men præcis hvordan reglerne og så videre. Det har vi så nogle, nogle dygtige folk, der kommer og sætter op til og laver en turnering på det. Det kunne sagtens, at vi skulle ud og snakke med dem på et tidspunkt. Øh, jeg stod og tænkte på, nu snakker vi lige danske små designer. Øh, Flammerus ja. har I også en del med. Ja. Det er jo også dansk designet. Ja. Og er vist også efterhånden sådan rimelig slået igennem. Mm -hmm. Kan få det på de fleste boghandlere og sådan det andet. Øh, og dem kan jeg se, dem har jeg allerede planer en turnering i, ser det ud til. Ja, det har vi. Det er Asker, som har lavet det. Han hedder Asker. Ja, ja. ja. Asker Og han kommer simpelthen forbi og præsenterer sit spil og laver en lille turnering i det. Uh, jeg kan ikke huske, hvilken dato det er, men det er, jeg tror, det er fredag. Jeg tror, uden kan lige se det fredag, ja. ja. Og øh, så fredag aften, der står han klar med, med øh, noget lækkert setup. Han har, nogle, han har fået lavet en miniature-version af sit brætspil, som jeg har hørt rygter om, at han tager med og det tror jeg bliver rigtig flot at se og så laver han en lille en lille, lille hurtig turnering lidt sat op i, i det spil i flammrosh Rouge ja. ja fordi jeg spillede det her i øh, december måned og sådan var glædeligt overrasket over et lille cykelspil med nogle kort og sådan. det havde jeg ikke lige mm. regnet med at jeg egentlig skulle kunne lide så meget som jeg kunne mm -hmm. men øh, ja lige for der er også altså, turneringer men noget af det jeg også og kigget på øh, under programmet det er også som i blå zone hvor der er nogle altså kæmpe Spil, ja. der kører fra klokken 10 om eftermiddag Eller 10 om formiddagen til klokken 2 om natten ja. øh, For sådan noget som Mega Civilization Det ved jeg heller ikke hvor mange altså, Det er vel også en af grundene til, at man har lyst til at prøve sådan Den her helt vildt vanvittige Spiloplevelse at ja, Det kan man ikke lige sådan gøre hjemme i sin egen lejlighed sådan de inviterer folk over så nemt det kan man godt, men det, det, er, det er Vesværligt at samle alle de mennesker I så lang tid, og det håber vi jo så at Der bliver forum til nu her Jeg har prøvet det før en gang faktisk, hvor, vi, hvor det lykkedes at samle Vi havde håbet på fuld bord Men vi blev 14 Og det var ikke fuld bord Nej, den er op til 18 18 personer okay. øh, Så den, er, den, er, den lukker ved 18 Der er simpelthen øh, mega civilisation Der er simpelthen 18, øh, 18 kulturer med Det kan være, jeg lige har overset noget Men du siger det, at man tilmelder sig ting jeg har købt en billet, ja. jeg har ikke tilmeldt nogen ting. Øh, er det noget, man gør senere, eller hvordan kommer det til at foregå? Den er lige blevet åbnet. Det er lige blevet åbnet. Ja, her. vi kalder den for aktivitetstilmelding. Og, øh, og der går man simpelthen ind i programmet og kigger. Altså på hjemmesiden? Ja, på hjemmesiden. Så der går man simpelthen ind på hjemmesiden og kigger, og så øh, øh, står der for eksempel under Mega Civilization, så står der, hvis det er Mega Civilization, man kunne lidt tænke at spille, så står der tilmeld ud for Mega Civilization. Trykker man på den knap, og eller link, og så kommer man ud på en side, hvor man så kan krydse sig af. Jeg kan også nu se, at øh, det er, der er, der er et link. <laughs> <Ja>. <laughs> jeg sidder også og kigger på men, det nu Men ja. så er det afklaret, men, men det kan man så gøre ja. løbende også. Den er lige blevet åbnet, det er ret nyt, og vi har ikke rigtig annonceret det ret meget endnu. Men den er simpelthen lige blevet åbnet, og jeg og, og, og, og, og, og jeres, øh, får en lille mail mailopdatering på det, og jeg kunne se, at der allerede var en del, der havde meldt sig på de forskellige spil rundt omkring. Det er jo altid spændende. Det her det er jo nyt. Og, og vi, vi aner jo i virkeligheden ikke om, om, om de... 200 mennesker, som allerede har købt billet, om, om de har lyst til at tilmelde sig noget af det, som vi byder ud, som man skal tilmelde sig. Men, men det får vi jo se, og, og, og, og så må vi jo evaluere på det og tage det op, hvis der er nogen af dem, der er ikke bliver blevet fyldt ud. Ja, for det snakker vi også om, det der med, at nu stiller I muligheden for at spille Kæmpe Civilization op, ja. men det er da godt, at de fleste bare har lyst til, så du siger, okay, nu har jeg et weekend til at spille brætspil, og så tager jeg bare midt op og spiller jeg en masse to timers spil. Ja. Så det, det er vel også lidt besværligt, sådan, okay, nu tilbyder vi det her, men, bliver det egentlig en realitet? Og hvad gør vi så, hvis kun seks mennesker tilmelder sig ja. Mega Civilization, for eksempel? Ja, så hører vi dem, der er spilledere på Mega Civilization, om de har lyst til at gennemføre eller ej. Og så tager vi beslutningen der. Men jeg er ret sikker på, at Mega Civilization bliver til noget. Jeg har hørt mange, der gerne godt kunne tænke sig at være med. Men ret besægt, nej, vi, vi aner det jo ikke. Vi, vi laver nogle solutioneringer, og vi slår nogle spil op. Jeg har selv slået øh, tre spil op øh, i, i, i, den lidt, i den lidt svære genre. Øh, hvor jeg måtte mene, at jeg havde lidt tid til at være spilleder på. Og dem øh, håber jeg så, at det er sådan mindre spil, men de tager jo alle sammen 2-3-4 timer. Jamen hvis vi lige skal tage den, hvad er det så egentlig, du skal lave øh, under festivalen? Nu snakker du får lidt travlt, <lødder> det kan det godt ske, hvis du også skal ja. spillede tre, spil på to dage? Så. <lød> ja, jeg... Jamen jeg skal simpelthen... Øh, jeg skal bare organisere og, og gå rundt og, og være spilledere og sørge for, at tingene de fungerer nogenlunde det er på det ene eller det andet tids, øh, tidspunkt. Jeg skal, øh, jeg skal åbne dørene. Jeg skal sørge for, at alle borgerne, de står som de, som de skal. Øh, det har jeg en gruppe folk, der kommer ind og hjælper med allerede fredag eftermiddag. Og jeg skal sørge for, at der bliver lukket pænt ned igen. Det er, det er, min, det er mit ansvar øh, som hovedarrangør og, og med lokalerne, øh, at, at, at, det, at det er som det er. Jeg skal sørge for, at alle de folk, der har fået en opgave, og de, skal, de, skal, de, de rent faktisk gør den opgave, og, og der kommer mad på bordet, og der, kommer, der bliver ryddet op, når der bliver ryddet op, og guruerne, de er de, efter hvor de skal være, og så videre. Vi har masser af guruer, der kommer ind og, og vejleder folk og, og guider folk det rigtige sted hen. Øh, nu nævnte lige du øh, Har I noget tilknytning til Aarhus uh, Brætspil? Øh, hvad hedder den? Caféen? Caféen, ja, skulle jeg til at sige. Nej, nej. Okay. Vi, har, vi har snakket med Jesper dernede fra, som ja. ejer Brætspilscaféen nede i Vestergade, og, og, og han er også med på sidelinjen i forhold til at, at bakke op om os, og synes, det er en god idé, og, og så videre. Men, men han er ikke, han er ikke andet end, end interesse i det. Okay, ja. Jeg regner bestemt, men han kommer forbi og kigger. Det gør han nok, sgu og jeg. Og det skulle undre mig meget, om, om ikke også der er nogen af de guruer, som, som benytter os, eller som, som Brætspilscaféen, de benytter, der kommer op og, og er hos os. Ja, fordi det var det, vi stod snart omkring, det kunne godt være, at I ligesom lidt havde lavet en aftale med, at kunne vi ikke lige låne jeres gurur til festivalen? Nej, ja. vi har ikke lavet nogen direkte aftale, men, men vi, har en, vi har en, vi har snakket med ham, og han synes, det er jo spændende. Og, og, og, og, og, og så støtter han også moralsk, og, og, og vil helt sikkert også være med til at dele noget reklame og, og snakke om og, og snakke om festivalen. Det tror jeg gerne på. Øh, en lidt anden øh, sjov ting, jeg kunne også se, der var øh, Maple run Ja, har jeg grinet lidt af, og ja. skulle lige finde ud af, hvad det var. Øh, vil du lige selv lige for, sådan, snakke kort om det? Vi vil lave et Meeble Run, of, og, og øhm, det er faktisk en idé, vi har fået fra Essen, som er sådan en, en øh, bræstbølsnørlerne store mæk her nede i, i Tyskland. Hvert efterår, så er der masse bræstbølsmæsse i Essen, hvor der kommer 200.000 mennesker, øhm, der har jeg været nede et par gange, og der har de faktisk lavet et, et selvbestaltet lille øh, løbetur rundt i byens i, i form af en mibel. Øh, og så kan man track sig selv på, ja. på, på et løbebånd, og så, eller på en løbeapp, og så øh, kan man slå den op bagefter, og så kan man se, hvor man har løbet, og så har man løbet en mibel. Og, og, og jeg aner ikke, om det er noget, der har folk, der har lyst til at prøve på festivalen, men, men jeg synes, det skulle med. Øh, når vi har... 100 måske øh, folk, der overnatter på, øh, på festivalen, så kunne det også måske være, at der var bare 10 af dem, eller 5 af dem, der havde lyst til at løbe en tur om morgenen, når de stoppede, og, og, og, og blive frisk lidt op. Øh, og så så, har vi, så vil vi prøve at, at arrangere et Mible Run i, i nabolaget. Der er jo, øh, festivalen ligger i Højbjerg på Kraglundskolen. Mm. Og, øh, og det er et super lækkert løbetarræn øh, derude i, i Marcellisborgskoven, lige ved siden af Marcellisborgs Slottet og Mindeparken og Forsbotanisk øh, have, have. Der ligger masse lækre områder omkring, øh, hvor man sagtens skal få en dejlig, dejlig morgenløbetur. Ja, og sådan, hvis du siger, at hvis bare fem har lyst til det, jamen, så har det jo ligesom også været det værd at arrangere det i en anden forstand. Præcis, det koster ikke noget. Og Nej, det er, det, ja, ja. <laughs> ikke andet en tid, det har ja. vi jo så nok af åbenbart. Ja. Nej, men med, med, med 100 overnatten så, og noget, så jeg kender flere typer, der godt kan finde på at øh, læbe på en tur sådan på en fe festival. Ja, ja præcis. Is især hvis det er arrangeret, fordi ja. det, den der med, det er så smart at få en løbetur lige til at friske op og komme ja. i gang med dagen, ja. og så... Løb tømmenne væk, -agtigt. Sådan noget Det er det vi håber. Det, er det vi <laughs> Har håber. vi fornævner, at I renner op med at holde en bar en eller anden slags eller hvordan ser det ud? Vi laver ikke nogen bar, ikke men, nogen bar. men vi har øl. Vi, har vi sælger øl. Okay. Ja, vi sælger øl. Vi har lige lavet vores egen lille kiosk, øh, eller vi laver vores egen kiosk dernede og stiller fadelsanlæg op. Der er masser af drikkevarer. Ja. Men vi, laver ikke en, en, en, vi, vi har ikke nogen bar, vi har ikke noget, vi disk, øh, hvad hedder sådan noget, øh, øh, Nej, bar. Jeg tænker, spiritus. Jeg tænker mere fordi, at når jeg har sådan nogle lignende ting, så har alt aldrig været en bar, fordi det var kun der, man måtte have drikkevarerne, så. men det kan være, at I har nogle andre aftaler og nogle andre ting. Nej, vi, vi har ikke... Man må gerne drikke øl rundt omkring ved borgerne. Okay. Det må man gerne. Det sætter vi ikke nogen restriktioner op om. Vi har restriktioner om, at man ikke må tage drikkevarer med ind på festivalen. Ja. For det er en af de ting, vi lever af, så at sige, vi udbetaler vores udgifter med. Det er indtægter fra salg, drikkevarer. Øh, salg af drikkevarer. Salg af det mad, der måtte være, sandwich og, og aftensmad og morgenmad, det løber lige rundt. Øh, og Så har vi en del udgifter i form forhold til reklame i forhold til indkøb af spil øh, til spilbiblioteket osv. Og, og, øh, og, og det får vi forhåbentlig noget overskud på i forhold til entrébilletterne. Men, men der, hvor vi tænker, at vi i hvert fald gerne vil have et overskud i, i forhold til at skulle danne et, en, et grundlag for, at denne her festival kan fortsætte, det er salg så derfor har vi sat, simpelthen sat drikkevarer. Det er no-go i forhold til at tage med hjemmefra, så kører man det på festivalen til gengæld gør vi det meget, meget billigt. Som alle andre festivaler, så uh, lever jeg ikke <laughs> <vores> af <alder. laughs> Ja, nemlig. Det skal det være. Der skal være nogle indtægtskilder. Mm. Øh, bare lige kort nu, vi snakker om andre øh, festivaler, der findes jo også altså, sådan noget som Festival og Viking Kong øh, Viking ja. i ja. Danmark. Øh, er det noget, altså sådan, der er nogen andre aktører har været faste gæster til, at, måske har hentet inspiration fra? Eller helt det? sikkert. Helt sikkert. Ja, helt sikkert. Øh, flere af de folk, som sidder i arrangørgruppen, har været på Viking Kong og Festival. Vi har haft en, en af arrangørerne fra festival, festival med i øh, opstartsfasen i forhold til at give gode råd og vejledning. Og det samme med VikingCon. Der sidder også nogle folk, som har, har kommet og støttet op og, og bakket op om projektet. Ved du egentlig, hvor stort Vikingkon er sådan i deltagerantal? Jeg har ikke selv været der. Du har ikke ved ikke nej. Men er øh, det ikke, er det ikke en, en, en små 100 stykker? Jo, fordi jeg tænker, at vi, vi overgår dem, at de faktisk bliver øh, Danmarks største brætspilsfestival. Åh ja, vi overgår Vikingkon Ja. Er du tosset? Ja. Så ellers, ellers er det store inden for, øh, for brætspil? Ja, jamen. Ja, ja, jo, bestemt. Og det kan da også godt være, at de bliver endnu større. Men, men VikingCon er, er, er, er jo det, det er. En, det er en kund. Ja. Og vi har slået op som et festival. Det vil sige, at vi, vi øh, målsætter os os mod øh, familien Danmark. Så det er ikke ja. kun øh, kon, Altså, det er nørd, ja. hvor øh, fest, festival det er. Jamen, altså, så du det problemet, så, at VikingCon er lidt for nørdet image til, at I kan bare sige, kan okay, vi er en brætspil festival. Bare kommer os med brætspil. Det er også lidt et... Der, der er forskellige grader af nørd, I forhold ja. til at bare komme og spille noget hyggebrætspil Og ja. så øh, tab på en kont Hvor der også er alle mulige mystiske rollespil Og ja. øh, alt sådan noget ja. jeg, vil, jeg, vil ikke, øh, jeg vil ikke synes Personligt vil jeg ikke synes At Vikingkont skal lave noget som helst om For det er lige præcis det det er Det, det ikke. jeg heller ikke <laughs> nej, det, er, det, er, det, er en, det er en kont, det er, for, det er for nørder Og de elsker at komme og være nørdede omkring det Det vil jeg også gøre Jeg har, jeg har ikke været selv på ja. Vikingkont Jeg kender mange der har været det Og det er øh, præcis et sted hvor jeg også vil komme hvis jeg havde tid men, men øh, for alle de andre Alle, alle, alle de unge der, der har prøvet at spille øh, Måske lige rørt Ticket to Ride en enkelt gang Eller, eller noget andet øh, i, I sådan en, en, en gateway zone øh, der, er, der er den her festival Aarhus Brestbød Festival der, der tænker jeg den er lige i Fordi der kan de komme ind og virkelig og, og prøve det igen Og så gå et skridt videre op og stige Hvis de har lyst det var måske også lidt i forlængelse af, at hvorfor man måske har løs, lidt lyst til at ikke have Magic-spillerne med til festivalen. Fordi de er jo, eller vi er lidt en del af dem selv også. Mm. Sådan, du er. Æ, jeg er, <laughs> Så sådan, det, det er jo lidt den hårde kerne i brætspilmiljøet. den tager mange turneringer, bruger rigtig mange penge på det her, bruger rigtig meget tid på det Altså, altså Jonas, Jonas, de har Warhammer-spillerne med. Ikke faktisk Warhammer, <laughs> ja, der, de kom jo så også selv her, <laughs> ja, Det spillerer rigtig. nok. De er, de er blevet begrænset, vi har stikket deres vinger. <laughs> oh, ja. øh, lige en ting ved, jeg har også øh, bidt mærke i programmet, det er om søndagen, øh, lige inden I lukker, der har I både Tombola-konkurrence og aktion ja. øh, på spillene. Ja, vi holder, vi har endnu ikke planlagt præcis, hvordan det kommer til at foregå. Men det må jeg blankt ja, det er derfor, Hvis man klikker på et Tombola-link ud i, i programmet Så kommer der no-go op øh, Fordi jeg har simpelthen ikke nogen oplysninger Præcis endnu nu hvordan vi gør det Men vi har en tanke Og hvis der sidder no nogen derude og lytter Som tænker, Tombola det er lige mig Det vil jeg gerne stå for, så kom til mig kom kom kom. <laughs> øh, vi har en tanke om At vi vil holde hver aften øh, Cirka kl. 8 Vil vi holde en Tombola-konkurrence Hvor vi udtrækker ud fra øh, deltagerne dagens deltagere som har tjekket ind enten på Facebook eller på Instagram eller et eller andet andet sjov. Mm. Det er den idé vi har. Det går det ikke virker, men nu får vi se. Så vil vi lave en øh, en optælling af dem og trække et navn. Og det navn bliver så slået op på Facebook, som værende den der vinder dagens tombola øh, udtrækning af et gavekort. Og det er så altså, vi snakker 4 400 kroner gavekort til en af brætspils online butikkerne, som vi har fået sponsoreret. Okay, ja. Så på en eller anden måde ligesom at, for, ligesom at give en gave til de folk, der også er med til at promovere festivalen, mens de er der at, yeah. sådan, Tak for det, her er, er der en mulighed for ja, os at vinde noget Det koster ikke noget at være med, hvis man, altså, det er jo vores tanke, det skal ikke koste noget at være med i den her symbol Det skal være en, en form for event i eventen, øh, hvor man trækker et eller andet Men vi vil også have noget at trække fra, så vi umiddelbart tænker vi, at man enten lægger sit navn i en bøtte, øh, når man træder ind ad døren og så trækker vi derfra for at gøre det simpelt Eller også så laver vi det en eller anden form for udtræk Fra en, fra en Facebook profil Hvad ved jeg Men uh, input gerne hertil Jamen det lyder da meget det lyder faktisk meget sjovt Du lægger ja. billeder op på Instagram Så udvælge en af dem Så får I også uh, festivalen ud på Instagram Det kunne også være en idé Ja, meget ja. uh, Der var et eller andet jeg tænkte på Som jeg lige har glemt igen Så Jonas, spørger om noget klogt Skal jeg køre videre så uh, Ja, uh, nu starter vi lige kort om sponsor ja. uh, Hvordan er det Altså sådan nu synes jeg bare lidt interessant. Hvordan skaffer man lige sponsorer til det her, og hvor mange sponsorer har I sådan derude at skulle have fat i for at få det her til at løbe rundt? Øhm, vi startede med at sige, at det her det skulle løbe rundt med hjælp af entréintægter øh, og salt og drikkevarer på stedet. Og, øh, og da vi havde ganske få udgifter til at starte med i, øh, i form af basisreklame, så... så øh, altså, øh, webdomæne og den slags meget simpelt. Vi tænkte også, at vi skulle have noget Facebook advertising og den slags. Så havde vi egentlig ikke tænkt, at vi ville ud og hente de store sponsorater. Vi vidste godt, at vi var meget sent ude. Det her, det var, altså, vi besluttede det her i oktober, skrev det ud første gang midt november og midt december, der gik vi så ud og sagde nu har vi en fest festival. I må gerne tilmelde jer. Og, øh, og, og tilmeldingen blev åbnet Den 22. december Tre måneder før to måneder før Festivalen løber af stablen så, så vi vidste godt, at det der med, med sponsorer det ville, være, det ville være et hårdt løb Men, men det har alligevel lykkes At, at, få, at få nogle øh, Nogle af byens butikker og, og nogle af de online handlende Brætspilsbutikker øh, øh, Interesseret og, og de har doneret små ting til os histerpist. Blandt andet gavekort for eksempel til deres online og, øh, og det er jo så gavekort vi giver videre til deltagerne vi har også fået sponsoreret reklame rigtig meget reklame fra øh, fra blandt andet Games i Aarhus Nej. butikken har vi stor interesse for det har, har set at det her, det var noget de godt kunne være med til fordi vi netop bredder os længere ud end nørderne de lever lidt af familien Danmark og, øh, og derfor synes de det her det var godt at promovere, og det har de gjort masser af reklame får vi for dem Red Red og, øh, og så har vi fået en masse spil af nogle af de andre butikker til vores spilbibliotek. Og der kommer så måske en auktion på nogle af de spil senere. Ja, det var stille, Men, jeg høre efter. Om det, jeg om. høre Det så ja, måske er dem, der bliver aktioneret væk. Det ville det være, ja. Øh, vi har ikke helt afklaret præcis, hvor mange og hvad, og hvordan gør vi, og, og, og gider vi øh, søndag <lødsel> eftermiddag, der stå auktionere øh, ting væk, eller bliver det bare ud på online. Vi har også mulighed for, og det er der flere arrangører, der siger, øh, at, at, at vi bør gøre. Øh, tag de spil, vi har fået som gaver til øh, festivalen tag dem, put dem på et lager og så sige, næste gang så bliver spilbiblioteket bare endnu større det, det, er, også en, det er også en mulighed det er også en mulighed, ja ja, det... ja nu var der to ting den første, så siger du sponsorer og folk, der donerer ting, der er også en masse folk, der donerer noget tid til det hvor ja. mange frivillige er der med og hvad laver de frivillige ting ud over i arrangørgruppen vi har en arrangørgruppe på 8-10 stykker, som laver, som er tåholdere på hver deres opgave. Derudover har vi en, en frivillig gruppe. Vi har lavet en frivillig Facebook-gruppe, øh, hvor man kan melde sig ind og så se, om der er nogle opgaver, man kan stå på. Øh, den, er, den har vist rundet 100 medlemmer, men det er langt fra dem alle sammen, der er frivillige på selve festivalen. De har, været, de har meldt sig ind i den frivillige gruppe for at komme med gode råd og andre, andre gode ting. Og det har været meget, meget øh, effektivt faktisk. Fået en masse input fra dem i opstartsfasen til, hvad man kunne lave. Øh, men aktiv frivillige på selve festivalen. Jeg har ikke tal på det, fordi det er en af mine, det er en, det er en af mine outsourcede opgaver. Men, men jeg er jeg, jeg, jeg, umiddelbart, hvad jeg kunne se fra nogle af de lister, de har lavet. Guru-lister, lister, -lister øh, i sidd-i-dør-lister. Øh, øh, timeoptælling til, til vi har sådan et, et, et strongman team der skal slæbe bordere og, og pakke ned og sådan noget. Vi har en, et team der skal stå og, og styre vores kiosk vi har et team der skal stå for at styre øh, buffetopstillingen øh, til morgenmad og til aftensmad og pakke ned igen og vaske op og Så videre. Så vi har små teams på det hele og alt i alt, jamen jeg vil skyde på en, en 40-50 mand. Og har I brug for flere? Hvis nogen tænker at de ja. er det ja. har vi faktisk, men det er primært over i den øh, lidt hårdere sektion. Nogle af de der øh, opgaver, hvor man, hvor man har en fast position, man skal udfylde, og den kan godt være lidt hård. Og så får man til gengæld fri resten af tiden. Vi har rigtig mange guruer, der kommer ind og, og stiller sig til rådighed med nogle, med nogle timer, pist og, og, og, og spiller spil med folk og, og vejleder dem. Og det er super godt. Dem giver vi så en en, guru -pakke, en frivillig pakke, løsning til billetentræ, Øh, men så har vi sådan et, et, et strong team øh, Vi kalder dem for Team War <laughs> øh, øh, og Er det Warhammer-folkene? Ja, er det, det... alle Warhammer-folkene, der har nej, til der? Nej, det er faktisk ikke Warhammer Det er, de kunne nej, have godt have de, ja, ja, ja, ja, måske er der nogen af dem Men det er, det, det, det, er, det er sådan et, et hold af, af, af stærke Der kommer ind øh, i god tid før Og så skal de simpelthen stille sig rådighed Et par timer til at slæbe bord og, øh, og et par timer til at sørge for mad efterfølgende øh, også op, oprydning af mad og sådan noget. Øh, til gengæld, og det er så det her Team war. vi skal bruge sådan en 8-10 stykker, jeg tror vi har halvdelen i hvert fald på plads. Til gengæld for sådan en, en timor aktion så får man en, øh, en total gratis festival. Lidt reklame her. Ja, ja. Da, da, da. <laughs> jeg tænker vi laver lige en uh, kort jingle, og uh, så kan vi videre til næste sektion. Ja. Ja, så tror jeg nemlig, at vi har været ved at være det meste af festivalen igennem. Men øh, nu vil vi jo gerne høre lidt mere om dig, Thomas. Okay, altså sådan personligt? Ja, men lidt, øh, personligt som spiller i hvert fald, okay. tænker jeg, det ja. kunne være lidt interessant. Personligt, men ikke privat? Personligt, Nej, men ikke privat, nemlig. ja. nemlig. Tak. <laughs> Hvis du nu, nu siger, du, at du har en stor spillesamling, det, det tror jeg jo. Det siger jakob og jeg jo også, vi har. Ja. Men jeg fornemmer, at de måske er, er lidt mere... Og oh, Det ved jeg ikke, jeg er stod... ikke jeg er oppe i, i, i Danmarks største liga overhovedet oh, Nej, det heller ikke Jeg har været rundt i nogle af de uh, små hjem, der ligger rundt omkring Hvor, uh, hvor manden han er gået fuldstændig op og fyldt kælderen Så langt det er jeg ikke kommet endnu Så er det ikke kommet ud nej. Dig. Har, har du lavet skræksnap, hvor du sådan til, hvad det har kostet dig? Nej nej, nej, det gider jeg. ikke det, det gjorde jeg <laughs> engang, det det Nej. <laughs> <laughs> skal jeg skal jo huske at jeg du kan brænde på den investering. Køber et brætspil. Det koster 300 kroner men du har det resten af dit liv. Du kan, du kan spille med dine børn nogle gange for nogen af det sådan noget. Jeg har færdigt gjort mange brætspil køb, det er en samling ud æh, Især da jeg glemte og mokke min samling op. Det, nu har man en samling, ikke. Den kan man tage ned igen hylde. Det er ikke som at købe et computerspil eller en film. Nej. Nej, sorry. Jeg fik uh, sidetrackers Det er god til din fiskekontakt, det program. Æh, du, men det er Jonas Strøk Emil hørte om, det var... Øh, hvor mange har jeg? Ej, ikke mange. mange har. <laughs> Æh, hvad for noget brætspil, hvad du med brætspillere normalt, og hvad kan du godt lide at spille? Ja. At for en type brætspiller er du? Jeg er nok øh, primært Eurogamer. Øh, for nørderne vil, vil det sige, at, at det er noget uden terninger, men med, men med øh, noget, måske noget XXX, Explore, øh, et eller andet, på banen. Men, men ret beset så spiller jeg faktisk rigtig, rigtig mange forskellige typer brætspil Og det er, øh, jeg, er jeg er meget øh, øh, billedlig Hvad hedder sådan noget øh, yeah, jeg, jeg kan øh, godt, jeg øh, godt, jeg godt lide at ting ser godt ud Så hvis jeg ser en, et, et brætspil øh, slået op et eller andet sted som, som ser skide hammerne godt ud Altså et flot spil Øh, kunst, kunst, kunstnerisk øh, æstetisk at det, der er tænkt over detaljerne så kan jeg smække ikke lade være med at købe det. Så det så det gør jeg, og så har jeg en anden lille fetish for, for sci spil har vi ikke alle som det? <laughs> ja, jeg har rigtig mange spil der har en eller anden form for det sci tema øh, øh, så, så, så, så det gør jeg også meget i og, øh, og, og det fylder sådan stille og roligt op og så har jeg en en lille samler i mig i forhold til. Ikke i forhold til at få serier. Det har jeg nogle af mine venner, der, der samler serier. Så har de en bestemt øh, brydsbillsdesigner, øh, som de siger, jeg skal have alt, hvad han har lavet. Det skal ja. være first edition. Det skal være 2.2. <laughs> øh, det kender også nogen, der gør. Men, men, men øh, det, det er ikke så meget det, jeg gør. Jeg, jeg gør mere i øh, nyudvikling. Så jeg er meget på Kickstarter. Hvis jeg øh, slår min Kickstarter-profil op, så vil I se, at jeg har, jeg har de sidste 3-4 år øh, bakket mindst 30-40 spil. Det her man kan se det alle sammen sammen til at hvorfor du har Skype Deluxe luxe ja. som du øh, holder fredag aften. <laughs> ja, lige præcis. Den er indkøbt for Kickstarter og, og, og, og den er skide flot. Det er super flot. I en eller form for sci-fi steampunk tema og det er det og er og øh, ser skide flot ud. Ja. Lige ja. præcis. Det præcis. Og det er jo og den der den der er jo bare superflot med, med figurer og, og, og metalpenge og, og små fine formede ressourcer i, i alle mulige forskellige former, det er, jo, det er jo smukt. Lider du af, hvad skal man kalde det i tror, man kan samler sygdommen, hvor at der er rigtig mange brætspillere i Danmark, der er jo køber rigtig mange rætspil. Og så står de bare på hylden. Ja, ja. Fordi de er okay. ikke sådan ligesom for den. Yes. Så, så, altså, det er mig. Sådan det der med at købe flere spil, ja. end man egentlig har aften aftenen. Okay. Okay. Okay. Jeg har alt for mange spil. Jeg får dem aldrig spillet. Jeg vil måske aldrig spillet. Jeg håber, jeg får dem alle sammen spillet en gang, når jeg bliver gammel. Men, men jeg, jeg kunne ikke drømme om at skille mig af med dem, medmindre der var et eller andet galt i forhold til, at, at, at det her det, det var simpelthen for ringen. Det var et fejlkøb. Jeg har solgt meget, meget få spil øh, fra min samling de sidste fire år. Det er kun en samling, der er opbygget. Over relativt få år men, øh, men ja, et samlergen, det har jeg Men kan du huske, hvad det så hvad fik der, Nu siger du, at det var kun over sådan en kort årrække lige <coughs> har været begyndt at samle Hvad fik der så egentlig sådan, pludselig til at Brætspil, det er fantastisk Kan du huske, var der sådan en eller episode Eller et spil, der bare tænkte Der klikkede det bare øhm, Nej, jeg har altid spillet Brætspil, da jeg var barn, der spillede Brætspil med, med, med mine bedste venner Når de kom på besøg det var jo tilbage i 70'erne og 80'erne, der spillede vi jo massadorer øh, og, og, og andre små øh, grimme, grimme, grimme, grimme prætspil, øh, som man nu gjorde dengang på gulvet, når man var lille, og, øh, og så op igennem 90'erne i studietiden, så, var det, så kunne vi få spil RISK, det var dengang det kom på banen i, i midt-90'erne, midt, midt der kom der lige pludselig noget, der hed RISK, og det var også veldig spændende, med verdensherredømme og sådan noget. Øh, og så var der andre mere øh, spændende og, og, og, og mørke brætspil derude i periferien, Som var meget svært at finde modstandere til øh, Som vi også rørte lidt undervejs Så kom der børn på banen og så gik der mange år øh, men, men så lige pludselig Den her køb et brætspil til juleaften Den har altid ligget i vores familie Den har altid været med Så, så, så helt per automatik har jeg altid op til jul været i brætspilsbutikkerne og, og, øh, og, og lede efter Hvad skulle vi have under træet i år Og så er det sådan helt bare en gave Jeg har ikke har givet til nogen Specifikt, det har bare været en familiegave Jeg har søskende og, øh, <laughs> og så skulle vi spille det brætspil i jule I juledagen efter får familien. spiller meget brætspil med din familie også Både ja. dine søskende og din øh, kernefamilie du, og sådan Ja, der. ja. men det, det, var, det var simpelthen det, vi, det, I spurgte om i forhold til, hvor startede det. Jamen det er en, en familieting, vi har startet øh, stille råd. Vi har altid godt kunne lide at spille et, et brætspil, uanset om det har været godt eller skidt. Vi for mange år siden købte Chicago, et, et dansk øh, udviklet spil også, øh, som kom på hylden. Vi spillede det en gang, og så synes vi, det var noget mærkeligt noget, og så lavede vi det væk igen. <laughs> Øh, og nu er, det, nu er det sådan lidt en, en, en, en, en, en, en samlerting, der står op på hylden Vi har ikke spillet det siden, for det er øh, lidt mystisk men, men, øh. var, var det en af de spillere, der måske godt kunne ryge for samlingen på et tidspunkt? Nej, aldrig, aldrig, det er design Ej, nej, nej, nej Ej, for nej, den nej, den nej. Gammel dansk ja, det er et gammelt dansk det er jo et samlerobjekt ja. nærmest Ja, lige præcis, lige præcis, det, lige præcis ja. Nu bliver jeg lidt interesseret, øh, hvor gamle er dine børn? Jeg har to en på 15 og en på 8 Ja, okay, Jamen, så det, fordi jeg tænker, det kan godt være svært sådan, for børnefamilier at finde Brætspil som på en eller anden måde Altså hvor at børnene kan være med Men hvor det ikke keder de voksne at sidde og spille det Ja, børnene vil hellere spille computer Og det gjorde jeg også selv Da jeg var, da jeg var yngre øh, Spillede meget computer Så det her med at spille et brætspil Det var netop for at få samling på tropperne Netop for at lave noget socialt over bordet øh, Juleaften, juleaftensdagen Første anden juledag Sidde øh, sammen med familien rundt om et bord og spille et nyt brætspil Finde ud af hvordan det virkede først Og så bagefter spille det Så det har været en social ting og det er det faktisk stadigvæk. Nu er det, nu er det blevet sådan lidt øh, øh, yber-socialt. Altså man, man samles om et nyt brætspil, og så snakker man i en time om, hvordan reglerne er, og, og sætter sig ind i det, og så prøver man at spille det, og så spiller man det en gang. Og så, så diskuterer man det bagefter, og så går man fra sit hver, hver til sit igen. Men det skaber alligevel noget dynamik omkring et bord, det skaber noget, noget socialt. Vi får en øl, vi hygger, vi, vi har snak med, og, og, og så er det de her aftener, hvor man inviterer nogle enten venner, eller brætspilles, andre brætspilsnørder, om et spil, som man synes, kunne være sjovt at spille. Og det tror jeg, at næsten alle i hobbyen har. At det, altså, vi snakker jo rigtig meget omkring spil, hvor gode spil dårlige spil. Og sådan. Vi prøver på en eller anden måde at finde en rangeliste omkring det, men mm. det er måske ikke altid det, der egentlig er vigtigst i det. Det er bare, at vi egentlig sidder sammen og spiller det. Og ja. som du siger, nu har Spiller også en del med mine venner Hvor vi sådan altså, så sidder vi og få en del øl under det mm. Og så er det ligesom en aktivitet sådan, Så kan brætspille godt lidt Altså brætspillet er det vi selvfølgelig er sammen om Og det er det vi gør Men når spiller er sådan super godt Eller ej Er måske ikke det vigtigste Det er bare at vi har det sjovt samtidig med at vi laver det Ja ja men du er ikke helt nede op på mit level Nu kan høre <laughs> <laughs> Nej det er helt okay den er, Jo nej, den, den er, Altså jeg, jeg mødes med mine venner og spiller rollespil Gør ja. de samme ting ja. hele weekenden. weekend <laughs> ja. Det er, jamen det er jo fantastisk. Det der med at mødes med nogen og spille et spil, og, og lave om det er så rollespil, eller man sidder og spiller kort, eller hvad man gør, det er, jo, det er jo super dejligt, og så kan man lægge det i det, man har lyst til i virkeligheden. Ikke? Og, og, og derfor bliver det meget personligt. Øh, det er udviklende på alle mulige områder. Når vores børn spiller meget computer, og når jeg også selv spillede computer, da jeg var, da jeg var yngre, øh, så, så oplevede man jo ikke øh, den slags udvikling men oplevede ikke den udfordring, det var at, at sætte sig ned omkring et bræt, og lære reglerne, og, og være sammen med andre, og, og grine og græde, eller der er græde, det gør vi sgu ikke, men vi griner meget, og vi banner også meget, fordi øh, man skal jo vende det her skidespil, ja, jo. Ikke? det er også en konkurrence, øh, og, og så er det en udfordring, og, og det er i, i min alder i hvert fald, den der udfordring, øh, intellektuelle udfordring, det giver gi, et kick, det giver at holde sig selv øh, oppe i forhold til at lære nogle regler, spille, spil, Øh, og, og så rent faktisk prøve at vinde det her over i de andre skider, som altså, man altid taber mod. Øh, nu skal jeg dele med gibben, ikke? og så får man samlet nok ressourcer, så taber man alligevel til sidst, fordi man overser en eller anden detalje. Det er, det, er, øh, det, synes, det synes jeg er i hvert fald er fantastisk. Det tror jeg godt, vi kan forstå. Øh, tiden løber hastig videre, øh, ja. men jeg tænker, nu siger du, du gerne vil designe dig selv, eller omtale dig selv lidt som Eurogamer. Har du sådan, hvis du nu, jeg synes næsten, vi skal prøve, sådan. du skal lave tre anbefalinger, Uh, oh, shit. Du skal lave en anbefaling til børnefamilien. Ja. Så skal du lave en anbefaling til, øh, hvad som kalder de helt nye i sangeren. Okay. Så skal du lave en anbefaling til nogle gamle kællinger Eller gamle kendinger, skal jeg <laughs> lige have Nogle. og det skal ikke være Grognoks. Grognoks? Ja, det hedder det. Okay. Dem, der spiller Wargames. Krugners. Krugners. Krugners. <laughs> Æh, det, det, det er Wargame nørderne Åh, oh, Dem skal vi ikke engang have fundet nogen af. Oh, Den tror jeg ikke dem tror jeg engang, jeg har fået med. Der er ikke nogen Wargames på. Nej, øh. der er ikke de der rigtig, rigtig gamle. Øh, med Bethesda øh, og War, Nej, det er sådan en helt anden genre der. Ja, er, ja. ja, nej, ja. Dem er, og de er virkelig ikke. Øh, og oh, de kommer sjældent fra hylden. Det ja, gør de altså. Det tror jeg tror nok er en helt. Ja, de gamle er ja, ja. Det, er, det er godt nok en sjældenhed rundt omkring. Det, øh, jeg vil næsten kalde ja. dem, de får de stolte Det er dem, der stadig spiller dem ja. de, altså de, de får de, de, øh, de største firma for, for wargames, de trykker det nu De har 500 forbestillinger Amerikans ja. <laughs> firma, der sætter til ja, ja. På Nå. verdensplan Nå, men, ja. jeg, Der er heller ikke nogen wargames på Aarhus Festival, øh, på Aarhus Festival egentlig. De må da gerne komme, men, ja, men så skal man tage ikke, dem under jamen, jamen der er ikke øh. noget unangsmanger med det altså, nej, nej. Nej. Øh, de med. Nå, Tilbage til Jonsen, spørgsmål Hvis vi kan prøve et Uf, øh, spil til børnefamilierne Oh, jamen, det bliver jo totalt uovervejet, det her Ja, uh, ja, med det Ja, uh, yeah, rude, børnefamilie, børnefamilie, børnefamilie Vi har, uh, uh, jeg, jeg spiller meget med børn, fordi jeg lærer uh, ja. og, og børnene, Det jo derfor, jeg lige tænkte, så ja. kunne vi lige på det ja. uh, Jamen, altså, børnene, de, de elsker at spille Warwolf uh, Det gør de jo uh, og, og det er sgu også sjovt, som, som, som narrator, uh, som fortæller, som, som jeg også godt kan lide at være en gang imellem i, i, Også i, i gamle rollespilsgenre, ikke? Så går man jo ind som, som uh, moderator eller fortæller i Vareulf og giver de her unger en, en stak roller, sætter dem i en rundkreds, og de ved præcis, hvad, det, hvad der skal foregå. De lukker deres øjne, og så fortæller man den her fuldstændig sindssygt historie, Og det er med i deres, uh, det med i deres uh, verden, når man så når de, når jeg, når man kommer ind, og, og de spørger en, om man kunne tænke sig at spille Vareulf uh, med dem. Øh, fordi de ved, at de får en, en gyselig blodig, drabelig, voldsom øh, fortælling oven i hatten Og, og derfor er, er det her til en, en flok børn, så er det Vareulf Men til familien, til børnene, åh jeg, øh, jeg tror du klarede den fint nok altså, Ja, men det må være det, yeah. ikke? Det er øh, Jeg skal så også fortælle dig, at øh, det kan godt være, at du tænker, at en gruppe af børn er glade på Vareulf Jeg kan så fortælle dig, at det er en gruppe højskoleelever også Jamen helt sikkert Det er bare kæmpestort jeg er på <laughs> ja. højskole, at jeg på højskole og spilte ja. ja. det <laughs> Ja, helt sikkert hvad var det så ellers jeg sagde, jeg sagde at de kan... til til nybegynder. ja. Til skal Snapunov ja. ja. kommer forbi og har hørt at øh, jeg ved ikke nabo nogen så på et brætspil. Snapunov tænkte at jo. Det hørt du går på et Hvad ja. hvad skal jeg hvad skal, jeg, vi... Hvad skal vi vi udgang på nabo hvad skal man lige ja. frem? Det, det, må, det må godt være et spil som er lidt sværere lidt lidt men, men det må ikke blive for svært for det så sin nybegynder Folk, der er nysgerrige på brætspil, men ikke har prøvet så meget, der skal man være sindssygt opmærksom på ikke at dræbe deres øh, motivation med et kæmpe set regler. Det ved vi alle sammen, og, og, og det gør man altså, hvis man spiller, sætter noget på bordet, der er for svært, der er for teknisk svært. Øh, så det må ikke blive for teknisk, øh, og derfor ligger der jo den her striber gateway-spil foran os, som hver gang jeg får nogen ind, som jeg tænker, så skal prøve det her, og pandemik er fint. Det er, det, det er for, fordi det også, også fordi, det er et, et, et, et samarbejdsspil, et koopspil så, så virker pandemik faktisk ret øh, interessant på nybegynder, fordi de netop ser, at oh, det her, det her, ja, det er sgu, det er sgu også meget sjovt, ikke? Og så skal vi rejse til Atlanta, og hvad skal vi der? Og skal vi have kort for dig, og, øh, og, vi, og vi skal opfinde den her vi, vaccine. Og det, er, øh, det, det, det er et narrativ, som de fleste de kan, de kan sætte sig ind i ret hurtigt og, og effektivt, og så er man sammen om det. Og det, øh, og det giver en god dynamik for, ny, for nye spillere. Så det kan jeg godt lide. Det, det anbefaler jeg gerne. Det tror jeg også er en af de øh, meget normale anbefalinger. Øh, ja. pandemik eller sådan noget som Ticket to Ride til nye spillere. Netop fordi Ticket to Ride er heller ikke så kompleks. Øh, men der får du stadigvæk muligheden for ligesom at lidt gå i flæsket på hinanden, skulle jeg ja. sige. <laughs> ja. Ticket to Ride har nogle andre funktioner, fordi du netop er imod hende. Man, man har modstander undervejs i spillet. Præcis. Øh, og, og jeg har også spillet det meget, men, men, men øh, man løber lidt... Den lyder måske negativt på brætspillet for Ticket to Ride, det er jo ikke meningen, men i Ticket to Ride, der løber man lidt imod muren i forhold til, at når du kender spillet på forhånd, så har du en, en voldsomt stor fordel for andre øh, nøh, nye brætspillere. Øh, det er rigtigt. Ticket, ja. Ja. Ja. Og man har jo aldrig lyst til sådan ikke at spille sit fulde i en eller anden forstand. Nej, det vil man. Så, man man okay. vil gerne jorde de andre, ikke? Men, <laughs> men kender man Ticket to Ride, har man spillet det før, så ved man også lige præcis, hvad man skal gøre for at jorde de andre. Præcis. Ja. Så øh, sidste spørgsmål her. Nu snakker jeg jo, om, du skal nævne det spil, du sådan vil anbefale til de gamle kendinger. Og det, jeg så okay. egentlig nok lidt her efter. det er, hvad er nok egentlig dit ødelingsbrætsspil? Oh, jeg har jo, jeg har slået tre op på, øh, på, på festivalen, som jeg faktisk godt kan lide at spille. Jeg kan lide at spille rigtig mange spil. Jeg har en, en lille forkærlighed fra Martin Wallace, som har lavet en masse lidt mere... Øh, Lidt, lidt svære Eurogamer-spil øh, nogle, nogle ressource øh, Og, og øh, forskellige Pengemæssige øh, investeringsspil øh, Martin Wallace Er en af de store øh, Barspilsdesignere i USA Og har, har lavet en, en masse spil som som ikke er knap så kendte, men, men, men virker fantastisk godt. Kan du nævne et par. Jeg sidder jeg står selv lige og sådan jeg ved godt har hørt navn for, og øh, øh, men jeg kan ikke huske hvad der, han står for. Nej, øh, hvad jeg kender folk? Han kom ud med for et par år siden, der lavede han et spil, som blev nok blev blev solgt så lidt bredere, øh, der hedder Chips. Øh, som er et, et, et øh, det hedder simpelthen bare Chips, som er et, et øh, Europa øh, i omkring 100 skiftede, hvor man og 100 skiftede, hvor man skulle Sejle skibe rundt Og, og, og indtage territorier Og udvikle dem i, i forhold til ressourcer Og, og bygge sin egen lille øh, position så, så godt som muligt Sådan en rigtig god Eurogame skulle næsten til at sige <laughs> Super godt, fordi det var, der var mange forskellige niveauer i det Og det er typisk for Martin Wallis han, han er en Eurogame designer Med, med mange niveauer i yeah. ja. Så ham, ham kan jeg godt for, for gamle kendinger anbefale Men ellers så det er det ikke noget af det Jeg, jeg, jeg spiller med, med mine grupper Så meget og på festivalen, der har jeg blandt andet Opslået øh, Scythe Som det her nye Kickstarter-spil øh, Som er blevet meget populært Og, og, og vildt flot spil Og, og, og også øh, et, et, et godt øh, spil Fordi det også har mange niveauer Og i, og i virkeligheden faktisk et ret simpelt spil Men... men øh det kan godt være, jeg skal kigge på det Du får det solgt rimelig godt Det var en af spil, jeg havde tænkt, at jeg måske skulle prøve at spille Jeg regner med at møde op til de der meet Og spille med at spille, blandet andet fordi. Martin Wallace er også kendt for A Few Agres of Snow Det er jo der, jeg kendte ham fra Hvis man kender den Så er det i hvert fald en af hans En af hans klassikere Det er et to spil I øvrigt A Few Agres of Snow Så den er lidt anderledes end de andre spil, han plejer at lave Ja Jamen, øh, jeg tror faktisk at næsten, at vi at være der for i dag. Mm -hmm. Er der noget, du vil øh, huske om en folk om, om øh, Jeg kunne sige rigtig meget om Brædspildsfestivalen. Hvad <laughs> øh, har jeg ikke sagt endnu? Jamen, altså, den første weekend i marts, øh, vi går online her i, eller vi er gået online med, med tilmeldinger, både billetsalg og, og, og tilmeldingsaktiviteter. Det kører sideløbende. Øh, så det er vigtigt, at man, hvis man gerne vil tilmelde sig en af de aktiviteter, som kræver tilmelding, Øh, så er det vigtigt at man går ind så som muligt og, og klikker i programmet og går videre ind Og aktivitetstilmelder sig de enkle steder øh, Ellers så går vi faktisk i aderen nu her i løbet af weekenden Sådan lidt mere øh, office, øh, hvad det, offensivt mm. Hvor vi øh, blandt andet putter reklamer rundt omkring i byen I form af store plakater og flyers Så putter vi noget Facebook øh, advertisement op Og vi kommer også i avisen så vi tænker, at de næste 14 dage bliver der solgt rigtig mange mainstream-billetter. Og når, og når du siger, i weekenden, så, så skal det allerede sket, når folk hører det, okay. okay. det, det, ja. øh, det her. Det kommer på tirsdag. Når det her bliver øh, lagt ud, så skulle vi gerne noget, være i vi. fuld sving med at og, og sætte billedet op af, af, af, af det her overspraget. Så jeg tror, det, du skal tage med, hvis du sidder her og lytter, det er, at hvis du rent faktisk synes, nogle af de store spil, vi har snakket omkring, for eksempel altså Mega Civilization eller Scythe eller, øh, hvad hedder det, Flam øh, mm. konkurrencen så skal du nok til at købe billet, og du skal nok også til at tilmelde dig, fordi øh, ja. det går nok snart hurtigt, hvis alt går vel. Ja, altså de, de enkelte aktiviteter, øh, mange af spillene, for fanden, det er jo kun fire personer, <laughs> og, så, øh, og så er de væk. Men, men øh, hvis man gerne vil spille et spil, og være sikker på, at man har en, et spil, man, man tager med, eller finder på vores spil, spilbibliotek, og, og, og, og gerne vil være sikker på, at man kan få det spillet, så kommer man ind på vores Facebook-gruppe, den er åben, alle kan være med derinde, slår et spil op og siger, jeg vil gerne spille det her lørdag eftermiddag klokken 17, hvem vil gerne spille det sammen med mig? Og så kommer der nok nogen ind. Kan jeg så for eksempel reservere Time Stories, hvis jeg nu virkelig gerne vil prøve det? Øh, boom, reservere reserverer spil, eller, ja. Er, ja, eller, er det ja. Sådan, eller var det ikke sådan, det skulle forstås? Jo, at... jo, altså øh, sige, det her spil, det vil jeg gerne spille, øh, hvis man gerne vil være sikker på at spillet skal være der. Tja, det har jeg. Det har jeg ikke tænkt over. Nej, det er men, ikke altså. Men ja, kan selvfølgelig kan du det. det. Mm. Selvfølgelig kan du det. Så siger du bare, jamen Time Stories, den, her, den er min klokken 16. Fordi Time Stories tænker jeg lige præcis det spil. Det er jo et spil du spiller sådan ja. et par gange og så har du ligesom prøvet det, fordi det ja. er sådan så neddrevet. Ja. Så der er nok en del der måske ikke har købt det her, men som godt kunne tænke sig at spille det. Ja, så lige præcis Time Stories kunne jeg godt tænke mig, at der måske ja. var noget Refter om en eller anden slags. Så, så jeg regner med at der bliver den stemme med reservation af brætspil fra caféen også. Det udover at der kommer de her meetups Hvor folk dukker op med nogle spil Og man kan finde masse Ja, ja Og så kan man bare hænge rundt ja. Hvis man ikke ja. sådan noget. Jeg tror vi siger tak for denne gang Der er ved at være gået en hel time Ja Ja, allerede Jamen det Super Det er allerede, ja. Ja, det. Ja. Super. Ja. Det godt Tak fordi du ville være med Det var så lidt der I øh, og mig tak. Selv tak I kan finde os på øh, Facebook På øh, Eller mm. øh, Ellers ligger vi vores podcast på Den radio øh, Vi er på iTunes vi er også et eller andet, andet sted. Jeg er stadig ikke ved, hvor jeg er. <laughs> øh, men jeg kan se, at... Og vi ligger så i Aarhus Brassbils, Nej, i Aarhus radius, øh, feed. Vi har ikke vores egen feed endnu. Den, den får vi en kommer gang. på et tidspunkt her snart. Måske øh, Ja. Vi kører jinglet. Det gør vi. den lange ting, jeg fandt.